Amar barren atala Etxean Isil isilik sartu Eta nire egelara joan naiz Gero Krisketari eman diot Krisk En naiz sekula Hemendik ertengo Oean etzan naiz Bi eskuak Burukoaren gainean guruzatu Eta burua Atxeden dut. Eskuen gainean. Sabairazo egon naiz zain besteren boran. Triste, triste. Biotza ere egarrezari balitzait bezala. Ez da goa jokabidea ulertzerik. Egia da batzuek, katuak eta txakurrak jantzi egiten dituztela. Hotzik pasa ez desaten, badakit. Baina horio bat jantea ere... Eta audio bat ijenobe badetzea. Arratsaldeko eguzkiak bete betean jodu gelako ispilu handian. Gainera, uda betean gaude eta ez du batere hotzik egiten. Eguzkiaren distirari berari ere tristuraren kolorea. Ikusten zitzaion nire gelako izpilluan, nire amona senaren argazkian, liburuen apalean, tximu bizar zarriaren posterrandian. Amaren gana joan, eta nire kuleroen erabilera kontatzen badiot, aitona erotu zaigu, esango du amak. Amak, aitari kontatu orduko, aitona erotu zaigu. Ezango du aitak. Aitak eta hamak buruko sendagileari kontatu orduko, aitona erotu zaizue. esango die buruko sendagileak. Eta buruko sendagileak betaurrekoak kendurik erantziko du serio serio. Non ikusi da olio bati kuleroak jasten dizkion jaun bat. Posterreko tximu bizartzuari begiratu diot. Tximuak triste jarraitzen zuen. Oso triste. Aitona pitzatuta dago, ez daukat beste itzik. Ikusita dago, aitona guztiak jubilatu orduko txoratu egiten direla. Eta zeukaten juizio apurra galdu egiten dutela. Amari abisatu behar diot, ez dago beste erremediorik da itona eroetsera eramatea baina inon kentzekotan eroetxean kenduko diote olioe ikuleroak jantzeko mania hori